Rugăciunea a 53 treia pentru lepădarea smereniei mincinoase. Aleluia Doamnei Sristoase. te iubim, te slăvim și te rugăm, fă să dispară din noi trufia ascunsă în smerenia acea mincinoasă, care aduce în suflet uriciunea pustirii și îl transformă într-un templu al demonului, îl îmbată cu vinul otrăvit al părerii de sine, care aduce moartea cugetului, orbește spiritul întunecă mintea, încât întoarce pe dos înțelesurile cuvintelor, fiindcă așteaptă laudele și răsplătirile de la oameni. Aleluia, Doamne, Iisua, te iubim, te slăbim, rugăm, fă să dispară din noi trufia ascunsă în smerenia cea bicleană, care aduce înfrângerea aripilor inimii în războiul gândurilor, alungă harul cel Dumnezeesc, răpește darurile cele bogate din inimă. Risipește Duhul și darul cel duhomnicesc, disprețuiește poruncile fericirilor, sărăcește subletul, iubește scenele de smerenie, fățarnică față de oameni, ca să devină un hău al slavei de șarte. Alilui a Doamnei te iubim, te slăbim și te rugăm, Fă să dispară de la noi trufia ascunsă în smerenia părutelor stări duhomnicești care alungă botezul păcăinței cu lacrimi, foamea și setea izvorâte din Duhul adevărului. Smerenia cea adevărată aduce neputința credinței. Sădește îndoiala lăcomia după comorle pământești și uitarea de cele cerești. Împiedică mutarea muntelui păcatelor noastre în oceanul milei și iubirii tale. Sădește îndoiala lăcomia după comorle pământești și uitare de cele cerești.